který pračet poslední hrdina přeložil Jan Kanturek. Místo, kde se příběh odehrál bylo na hřbetech čtyř slonů kteří řadovali na krunýři obrovské želvy To je jedna z výhod vesmíru Je dost velký na to, aby pojmul prakticky cokoliv a to taky dělá Lidé si myslí, že je podivné, když se objeví želva 16 000 km dlouhá a slon vysoký přes 3 000 km, což jen dokazuje, že lidský mozek není orgán právě nejlépe přizpůsobený k myšlení a původně byl nejspíše navržen jako chladič krve. Je přesvědčen o tom, že pouhý rozměr je úžasný. Na velikosti však není nic úžasného. Želvy naopak úžasné jsou a sloni jsou naprosto ohromující. To, že existuje velká želva, však zdaleka není tak úžasné jako to, že želva vůbec někde existuje. Příčinou příběhu byla směsice mnoha věcí. Byla tady lidská touha po zakázaných činech, pramenící právě z toho, že byly zakázané. Byla tady touha lidí najít nové obzory a pobít ty lidi, kteří žijí za nimi. Byly tady tajemné svitky, byla tady okurka, ale především tady bylo vědomí, že jednoho dne, a to zcela brzo, to všechno skončí. Ach ano, ale život jde dál, říkají lidé, když někdo zemře. Jenže z pohledu člověka, který právě zemřel, život nejde. Je to vesmír, co jde dál. Obvykle právě v době, kdy se zesnulý spoustu věcí naučil a pochopil a začal se orientovat, je to všechno pryč. Smeteno nemocí nebo nehodou, v jednom případě dokonce okurkou – proč tomu tak musí být, je jednou z nezměrných záhad života, tváří v tvář, kterým se člověk buď začne modlit, nebo se vážně, ale opravdu vážně namíchne? Jak příběh začal? Začátek tohoto příběhu se odehrál před deseti tisíci lety za divoké, bouřlivé noci, kdy z hory ve středu světla se ohnivá jiskérka. Hýbala se sem a tam, klesala, zvedala se, trhala sebou tak, jak námi neviděná osoba se dolů, klouzala a padala z kamene na kámen. V jednom okamžiku se plamének změnil v dlouhou řadu jisker, která skončila v hluboké sněhové závěji na dně Rokliny. Ale ruka, která zůstala trčet ze sněhu, stále svírala kouřící zbytky pochodně a vítr, hnaný zlobou bohu a svým vlastním zlomyslným smyslem pro humor, rozdmychal plamen opět k životu. Ten už potom nikdy neohasl. Jak skončil? Konec celé historie začal vysoko nad povrchem světa, ale kroužil níž a níž, jak se snášel nad prastaré a současně moderní město Ankh Morpork, kde, jak se říká, se dalo koupit všechno a když náhodou neměli, co jste chtěl, mohli to pro vás ukrást. Někteří z nich to pro vás dokonce mohli vysnít. Tvor, který teď hledal jednu konkrétní budovu tam dole, byl tupý albatros, kterému vzdělanější a informovanější lidé říkali bezúčelný. Podle měřítek zdejšího světa není nijak neobvyklý. Poznámka autora? Srovnejte ho například s republikánskými včelami, které se nerojí, ale pořádají plenární schůze a mají sklony téměř neustále se zdržovat v úle, kde hlasují za větší příděly medu. Byl však bez pochyby, jak tupý, tak bezúčelný. Strávil většinu života v řadě pomalých, líných cest mezi okrajem a středem. A jaký to má účel? Tenhle jedinec byl více méně krotký. Mírně šílená korálková očka našla místo, kde věděl, že z důvodů, které byly zcela mimo dosah jeho chápání, najde ančovičky. Tam mu taky někdo z nohy sundá to nepohodlné pouzdérko. To Albatrosovi připadalo jako dobrý obchod, což dokazuje, že tihle ptáci jsou když ne dokonale tupí, pak při nejmenším mdlého rozumu. To znamená, že se vůbec nepodobají lidem. Povídá se, že jedním z největších snů lidstva bylo naučit se létat. Mimochodem, to je jen návrat ke snům lidských prapředků, jejichž nejdivočejší sny byly o tom, jak sletěly ze stromu. Každopádně další velké sny lidstva zahrnovaly i ten, v němž člověka pronásleduje obrovská bota, žralok s tlamou plnou zubů. A nikdo neříká, že ten sen musí dávat nějaký smysl. O tři velmi rušné hodiny později stál Lord Vetinary, Patrici Angmorporku, v hlavní hale neviditelné univerzity a to, co zažil, na něj udělalo dojem. Jakmile mágové pochopili naléhavost celého problému, dali si oběd a pohádali se o kvalitě pudinku, dokázali pracovat skutečně rychle. Jejich způsob, jak najít řešení, pokud to stačil Patrici sledovat, spočíval v tvořivém žvanění. Jestliže otázka zněla, jaké je nejlepší zaklínadlo, kterým se dá přeměnit kniha básní v žábu, tak jediná věc, kterou zásadně neudělají, je ta, že se nepodívají do žádné knihy s názvem jako hlavní zaklínadla pro obojživelníky v literárním prostředí výčet a porovnání. To by byl svým způsobem podvod. Místo toho se o tom pohádají, přičemž stojí u tabule, trhají jeden druhému křídu z prstů a mažou to, co píše ten, kdo právě hovoří, dříve než stačí dopsat druhou polovinu věty. Jakýmsi podivným způsobem to funguje. Teď uprostřed velké síně něco stálo. V umění vzdělanému Patricii to připadalo jako obrovská lupa obklopená harampádím. – Technicky vzato, můj pane, omniskop, neboli vzděvit, jak mi říkáme, dokáže nahlídnout kamkoliv, vysvětloval právě arcikancelář vzoromil výsměšek takto vůdce všepložského mákstva. Poznámka autora – to znamená všech mágů, kteří znali arcikancléře výsměška a byli připraveni dát se vést. Skutečně, znamenité, kamkoliv a v jakémkoliv čase, pokračoval výsměšek, aniž dával na jeho nějaké nadšení. Jak vyhymečně užitečné. Ano, to říká každý, Zabručel výsměšek a zamračeně jako do podlahy. Putíš je v tom, že ta zatracená věc dokáže nahlédnout kamkoliv a proto je prakticky nemožné přinutit ji, aby kamkoliv nahlédla. Rozhodně ne tam, kam by stálo za to nahlédnout. A překvapilo by vás, kolik míst ve vesmíru je a časů, dvacet minut po jedné, například, řekl Patrici. Samozřejmě, mezi jinými. Chtěl byste se podívat, můj pane? Lord veterinary opatrně popošel ku předu a nahlédl do velkého kulatého skla. Zamyšleně nakrčil čelo. Jediné, co vidím, je to, co je zatím sklém, řekl. Aha, to bude tím, že je to nastaveno na tady a teď, pane. Ozval se mladý mák, který se stále ještě zabýval úpravou přístroje. Aha, chápu, přikývil Patrici. Abych řekl pravdu, máme něco takového v paláci. Říkáme tomu okna. Nuže, když udělám tohle, řekl mák a pohnul něčím na okraji skla, je jimi vidět opačným směrem. Lord Vetinary zíral do vlastní tváře. A těmhle říkáme zrcadla, řekl jako kdyby něco vysvětloval dítěti. Myslím, že ne, pane, upozornil ho mák. Chvilku to trvá, nech si uvědomíte, co vidíte. Možná by pomohlo, kdybyste zvedl ruku. Lord veterinary na něj vrhl sarkastický pohled, ale přidal i vlahé zamávání. Hm, velmi zvláštní. Jak se jmenujete, mladý muži? s stibum, pane. Nově jmenovaný vedoucí katedry nedoporučovaně aplikované magie, pane. Víte, pane, není nic těžkého postavit omniskop, Protože je to konec konců jen vylepšená verze prastaré křišťálové koule. Problém je pak zařízení přinutit, aby se dívalo tam, kam potřebujete. Je to jako když ladíte strunu, pane, a když. Promiňte, ale jak aplikované magie? Vzpamatoval se Patrici. Nedoporučovaně, pane. Odpověděl ctibom hladce, jako kdyby doufal, že se může tomuto problému vyhnout tak, že jim projede přímo a co nejrychleji. No, myslím, že teď už se dokážeme dostat alespoň do zvolené oblasti, pané. Silový tak je značný, mohli bychom obětovat dalšího tarbíka. Poznámka překladatele. Je zvláštní, že na neviditelné univerzitě používali jako pokusných zvířat právě těchto rostomilých hlodavců a ne myší, krys nebo morčat. Zdá se, jako kdyby k nim mágové chovali jakousi podivnou nesympatii. Mágové se začaly schromažďovat kolem zařízení. Dekážete vidět do budoucnosti, zajímal se Lord vetinary. Teoreticky ano, pane, odpověděl Ctibum, jenže něco takového by bylo velmi, no, nedoporučitelné, víte? Protože základní studie naznačují, že akt pozorování budoucnosti by zborčil vlnový tvar ve fázovém vesmíru. Na Patricejově tváři se nepohnul ani sval. Prmiňte mi. Ale co se týče záležitostí univerzity, nemám tak docela přesný přehled. Vy jste ten, který bere pilulky ze sušených žab? Ne, pane, to je kvestor, odpověděl rozšafín Stibum. Musí je brát, protože je nepříčetný, pane. Aha, přikývil vetinary a teď měla jeho tvář výraz zcela jasný. Byl to výraz člověka, který byl pevně rozhodnut nezmínit se o tom, co se mu právě honí hlavou. Víte, můj pane, pan Stibum tím myslí, vmísil se do jejich hovoru arcikancléř, že jsou miliony a miliony budoucností, které existují, chápete? Jsou to všechny možné podoby budoucností, Jenže je velmi pravděpodobné, že ta první, na níž se podíváte, se pak stane budoucností. A třeba to bude některá z těch, které by se vám právě nelíbily. Jak se zdá, má to něco společného s takzvaným principem nejistoty. A to je. Nejsem si tak docela jistý, v podobných věcech se tady vyzná právě pan tibum. Kolem se prokolébal orangutan a pod každou pažín nesl neuvěřitelné množství knih. Lord Vetinary se zadíval na hadice, které se vlnily od omniskopu a ven otevřenými dveřmi přes trávník. k... Co to bylo? Budova vysokonapěťové magie? Vzpomněl na staré časy, kdy byly mágové hubení, nedůtkliví a plní záludnosti. Ti by nedovolili, aby něco jako princip nejistoty existovalo, byť by na jedinou vteřinu. Když jste si jistí, nemůžete nic dělat špatně. Jakákoliv nejistota vás může zabít. Vzděvit zablikal a ukázal jim sněhové pole, za nímž se v dáli černé hory. To, jak se zdálo mága jménem Rozšafín Ctibum, neobyčejně potěšilo. Měl jsem dejem, že jste říkal, že ho s tím dokážete najít, obrátil se vety na rekarci, kancléři. Rozšafín Ctibum zvedl hlavu. Nemáme něco z jeho věcí, něco osobního, co tady zapomněl? Mohli bychom to vložit do morforezonátoru, propojit s omniskopem a ten by se na něj pak zaměřil jako přitahovaný magnetem. Co pak se to stala s magickými kruhy a černými svícemi? Zajímal se Lord Vetinary. Hm, pane, víte, ty používáme, když není naspěch. A bávám se, že Kohen Barbar se nepraslavil právě tím, že by po sobě nechávali jen tak poruzno povalovat své věci. Těla to ano. Jediné, co víme, je, že míří ke kory celesty. Ke středu světa, pane? A proč to? To je právě to, co jsem doufal, že mi povíte vy, pane Proto jsem tady. Kolem se znovu prokýval knihovník s nemenším nákladem knih. Další reakce mágů v okamžiku, kdy se setkali s nezvyklou situací, spočívala v tom, že prohlédli všechny knihovny, aby zjistili, jestli už se něco podobného někdy nepřihodilo. To byla podle mínění lorda Vetinaryho velmi platná zbraň v boji o přežití. Znamenalo to totiž, že v čase nebezpečí tiše prosedíte celý den v budově, jež má velmi silné zdi. Znovu se zadíval na papír, který držel v ruce. Proč byly lidé tak hloupí? Jeho oko upoutala jedna věta. Říkal, že poslední hrdina by měl vrátit to, co první hrdina ukradl. A každý samozřejmě věděl, co první hrdina ukradl. Bohové hrají hry s osudem lidí. Ty hry nejsou příliš složité, protože bohové postrádají trpělivost. Podvádění je součástí pravidel. A bohové hrají tvrdě. Stráta všech věřících znamená pro bohy konec. Na druhé straně věřící, který přežije hru, přidává bohům na prestiži a posiluje víru ostatních. Kdo přežije s největším počtem věřících, žije. Věřící mohou do své víry pochopitelně zahrnout i jiné bohy. Bohové věří ve víru. Na Dunmanifestinu Manifestinu vždy probíhala celá řada her současně. Dunmanifestin Manifestin je sídlo bohů, které si tyčí na Ústřední hoře světa, na Kóry celesty. Zvenčí vypadá jako přelidněné město. Poznámka autora. Jen málo která víra má přesnou představu o rozměrech nebes, ale na planetě Zemi se o nich zmiňuje zjevení Janovo kapitola 21. verš 16 kde se říká, že je to krychle, jejíž hrana měří 12 000 měr, v angličtině furlongů, v řečtině pak stádií. Poznámka překladatele, tentokrát jsem to na metrické míry nepřepočítával, aby mi zase nějaký purista nebo jiný stréc nekontroloval milimetry. To je o něco méně než 500 trilionů krychlových stop. I kdybychom připustili, že všechny kůry andělské nebeská armáda a jiné provozní složky nebe sídlily na dvou třetinách tohoto prostoru, stále ještě zbývá více než milion krychlových stop prostoru na každého lidského obyvatele nebe, a to i za předpokladu, že by dovnitř pustili každého, kdo by se byť i vzdáleně podobal lidské bytosti a že by se lidská populace do dne posledního soudu proti současným počtům z tisícero násobila. To je tak velkorysý prostor, že se nabízí myšlenka, zda už tady někdo nepočítal i s příslušníky mimozemských civilizací, nebo jak nádherná myšlenka s tím, že by si lidé mohli do nebe vzít i své domácí mazlíčky. Nežijí tam všichni bohové, mnozí z nich jsou vázáni k nějaké konkrétní zemi, nebo v případě těch menších dokonce ke starému stromu. Nicméně Dun Manifestin, to byla boží adresa. To bylo ono místo, kde vysí pomyslná tabulka zleštěné mosazy, tak jako vysí v nejdražších a nejbohatších čtvrtích velkých měst na diskrétních menších budovách, které nicméně vypadají, jako když v nich sídlí při nejmenším 150 právníků a účetních, nejspíše v nějakých speciálních policích. Ten domácký vzhled sídla bohů pocházel pochopitelně z toho, že tak, jak jsou lidé ovlivněni bohy, tak jsou i bohové ovlivněni lidmi. Většina bohů má víceméně lidskou podobu, protože lidská představivost není všeobecně nijak velká, dokonce i Ofler, krokodýlí bůh, je jen bůh s krokodýlí hlavou. Požádejte lidi, aby si pokusili vymyslet podobu nějakého zvířecího boha a ve většině případů přijdou s představou někoho v opravdu ošklivé masce. Lidem mnohem lépe vyhovovalo vymýšlení démonů, což je také důvod, proč je jich tolik. Nad velkým kruhem světa tedy hrály bohové své hry. Občas i oni zapomněli na to, co se stane když necháte hloupého pěšáka dojít až na konec šachovnice. Tentokrát trvalo o něco déle, než se zpráva rozšířila po městě, ale nakonec bylo vidět, jak představení jednotlivých cechů podvojících či potrojících spěchají na univerzitu. Pak se novinky donesly k vyslancům. Věže velkých semaforů rozmístěné kolem města zaváhali a zakoktali se ve své nekonečné povinnosti odesílat do celého světa exportní ceny, předali signál uvolněte linky pro zprávu nejvyšší důležitosti a pak odklepali svými rameny krátké zprávy o zkáze kancelářstvím a hradům na celém kontinentě. Ty zprávy byly samozřejmě kódované. Když se doslechnete čerstvé novinky o konci světa, nestojíte o to, aby to věděl každý. Lord Vetinary se rozhlédl kolem stolu. V několika minulých hodinách se odehrálo mnohé. Takže, pokud mohu věci schrnout, dámy a pánové, začal, když utichl šum hlasu, podle autorit ve Vysovisu, hlavním městě Achátové říše, císař Čingis Kohen, kdysi známý světu jako Kohen barbar se před nějakou dobou vydal na cestu k sídlu Bohu. Má sebou zařízení nezanedbatelné ničivé síly a jak se zdá, i úmysl, řečeno jeho vlastními slovy, vrátit, co bylo ukradeno. A krátce a jednoduše řečeno, oni nás žádají, abychom ho zastavili. Proč my? Vznesl dotaz pan Bahno tichokrad představený cechu zlodějů. Není to náš císár. Pokud tomu rozumím a chátová říše věří, že dokážeme všechno, odpovídal Lord Vetinary. Máme energický, výkonný, konstruktivní, sebevědomý a pozitivní přístup. Věří prostě, že dokážeme i tohle, že dokážeme, co? Lord Vetinary pokrčil rameny. No, v tomto případě zachránit svět. Jenže ho máme zachránit pro všechny, není to tak, naléhal tichokrát, dokonce i pro cizozemce. Upřímně řečeno ano, nemůžeme přece zachránit jen ty kousky, které se nám líbí, sdělil mu Lord Vetinary. Ale ta věc se záchranou světa, dámy a pánové, bez ohledu, jaké k tomu zaujmete postavení, se má tak, že se bezprostředně týká i toho, na čem si stojíte. Takže bychom měli raději pokračovat. Může nám v té věci nějak pomoci magie, arcikancléři? Ne? K ty se nic magického nedostane blíž než na 150 kilometrů. A proč ne? Ze stejného důvodu. Proč nemůžete splachetnici do hurikánu? Je tam prostě příliš mnoho magie. Přetíží to každý magický předmět. Kouzelný koberec by se rozpadl ve vzduchu. Nebo by se změnil v brakolici, Přikyvoval děkan nebo v malý zvazeček poezie. Tím chcete říct si, že se tam nedostaneme včas? No, ano, přesně, očividně, vždyť oni už dorazili k úpatí hor. Ej, jsou to hrdinové, přidal se pan včera znal z cechu historiků. A to znamená co? Ale přesně, Podíval se na něj Patricej s povzdechem. Jsou dobří v tom, co se chystají udělat. Jenže pokud vím, jsou to také velmi staří moži. Velmi staří hrdinové, upravil ho historik. To znamená, že mají nesmírné množství zkušeností v dělání toho, co chtějí udělat. Lord Veterinary se znovu povzdechl. Nestál o to žít ve světě hrdinů. Něco jiného je civilizace jako taková a něco jiného jsou hrdinové. A co to vlastně? Ten Cohen všechno vykonal, že je takový hrdina, řekl po chvíli. Já se jen tak ptám, abych věděl co a jak. No přeci tedy hrdinské činy, to je třeba. Bojoval s obludami, porážel tyrany, kradl poklady výjimečné ceny, zachraňoval pany v nesnázích a takové věci. Odpověděl mu pan včera znal nepříliš určitě. Prostě a jednoduše hrdinské činy. A kdo vlastně definuje? Ale přesně obludnost oblud a tyranovitost tyranou. Zajímal se dál lord vetinary. Jeho hlas byl náhle jako skalpel, ne nebezpečný a hrozivý jako meč, ale opatrně nořící pátravé ostří do zrnitelných míst. Pan včera znal nejistě přešlápl. No, asi nejspíš hrdina, řekl bych. Aha, a ty krádeže výjimečně vzácných věcí, Myslím, že slovo, které mě v tomto případě zajímá, je krádež. Je ta činnost, na níž se velmi ošklivě tváří vlády a církve téměř všech světových vlád a náboženství. Pocit, který se vkrádá do mé mysli, je, že všechny ty termíny jsou definovány hrdinou. Mohli byste říct si, já jsem hrdina, a když vás teď zabiju, stane se z vás de facto osoba vhodná k tomu, aby byla zabita hrdinou. Můžete prostě a jednoduše říct si, že hrdina je někdo, kdo provádí takové věci, které by ho v každé zemi, kde vládnou skutečné zákony, rychle dostali za mříže, nebo donotili k tanečku, kterému se také říká, jak jsem slyšel, konopné fandango. Slova, jež bychom v takových případech použili my, jsou vražda, drancování, loupež a znásilnění. Pochopil jsem situaci. Znásilnění snadné. Potřásl hlavou pan včera, znal, který konečně našel kámen, na němž by jeho noha stanula pevněji. Ne v případě Kohena, Barbara. Snad by bylo vhodnější říkat zkažení. A v tom je nějaký rozdíl. Víte, jde spíš o pozdější přístup k věci. Myslím, že v tomto směru si na něj nikdy nikdo oficiálně nestěžoval. Mám-li hovořit jako právník? Ozval se pan Kosopár z cechu právníků. Je jasné, že první hrdinský čin, který byl vůbec kdy zaznamenán, je popisován jako krádež věci jejím právoplatným vlastníkům. To osvědčují legendy mnoha národů. A bylo tu něco, co se dá skutečně ukrást, ujišťoval se výsměšek. To je prokazatelné nadevši pochybnost. Přikývl rezolutně právník. Tak rádiš je středobodem celé legendy. Bohům byl oloupen oheň. No, ale to není náš momentální problém. Upozornil je Lord Vetinari. Náš momentální problém spočívá v tom, že kohen barbar právě v těchto chvílích plhá nahoru, kde žijí bohové. A my ho nedokážeme zastavit. A má v plánu vrátit bohům oheň. Oheň v tomto případě v podobě. Kamžik, podívám se. Rozšafín ctibům zvedl hlavu od svého zápisníku, kam se něco zapisoval. 50 librového soudku toho vynálezu, kterému v achátové říši říkají hromový práh, doplnil bez zaváhání. Překvapuje mě, že mohou jejich mágové vůbec dali. Bel, vlastně předpokládám, že stále ještě je císařem. Proto je snadné si představit, že když vás svrchovaný vládce světa dílu o něco požádá, není ten správný čas chtít od něj výdejku schválenou panem, jak se tento vzásobovacím Hromový prach je výjimečně silné zboží, brčel nervozně výsměšek. Jenže potřebuje zvláštní rozbušku. Do té směsi musíte rozbít skleničku s kyselinou. Kyselina se vsákne do prachu a bada badabadabenk je ten výraz, jestli se nemýlím. Na neštěstí, jak se zdá, Dal nějaký ten pan, jak se ten tak i itl. A jestliže k onomu příslušnému bada bada beng dojde na vrcholu světa, kde je současně i střed magického pole světa, pak pokud tomu dobře rozumím, to bude mít za následek, že se pole zbortí zhruba na. Můžete mi napovědět, panecti mé, asi na dva roky. Vážně? No snad bychom se dokázali bez magie nějaký ten rok obejít, ne? Rozhlédl se po ostatních pan kosopád a snažil se už výrazem naznačit, že by to mohlo být dokonce i zábavné. No se vší úctou, už klíbil se na něj ctibum bez jakékoliv úcty. To by asi nešlo. Moře by vyschla, slunce by vyhaslo a spadlo. Želva a sloni by mohly prostě a jednoduše přestat existovat. A to všechno by se mohla stát během dvou let? Ne, to ne. To by se stalo během několika minut, pane. Víte, magie, to nejsou jen barevná světla a křišťálové koule. Magie drží celý náš svět pohromadě. V náhlém tichu zněl Patriciu v hlas jasně a ostře. Existuje někde. Kdo by nám mohl říct si o Chingisi Cohenovi něco víc? existuje někdo, kdo by nám mohl říct si, proč Cohen a jeho muži předtím, než opustili město, unesli z našeho velvyslanectví naprosto neškodného minstrela. vybošněny ano, to je velmi barbarské, ale minstrela, mohl by mi to někdo vysvětlit. Takhle blízko kory celesty byla kousavá zima. Odsud vypadala hora, která zdáli připomínala jehlu, jako stuhlá kaskáda ostrých klesajících vrcholů. Vrcholek a jeho prostřední věž se ztrácely v závoji poletujícího sněhu míle vysokém. Odráželo se od něj slunce. Několik postarších mužů se choulilo kolem ohně. Doufám jenom, že se s tím zářícím schodištěm neplete, ozval se Cudda, jestli tam žádný není, tak budeme fakticky vypadat jako nějaký potruplá. Hele, s tím obrovským rožem měl taky pravdu. Upozornil ho bleskový podrz. Když je to... No, vzpomínáš, jak jsme přelezali ten ledovec? A jak on najednou zařval, bacha chlapy, zautočí na nás v obrovský mraž? No já? Vilda se znovu zadíval nahoru k vrcholu. Zdálo se, že vzduch je tady řidší a barvy sitější, a měl pocit, že by stačilo jen se trochu natáhnout a mohl by se dotknout nebe. Nevíte někdo, mají tam nahoře nějaký záchod? zeptal se. – Hele, tam nahoře musí být něco takového. Ujišťoval ho Kale prosparovač. Jo, určitě. Slyšel jsem o tom dokonce něco, jako toaleta bohu, nebo tak něco. Prostě to tam máj. – Co říká? Všichni se obrátili k místu, kde bylo něco jako pyramida kožešin na kolečkách. Když oko vědělo, co hledá, Změnila se hromada ve staré kovové křeslo na kolečkách, upevněné na ližích a pokryté útržky pokrývek a kožešin. Z vrcholku hromady vyhlížely korálkové oči, podobné očím menší šelmy. Za křeslem byl připevněn sud. Musí být čas na jeho medicínu, ozval se cucák Vilda a přistrčil k ohni velký kastrol pokrytý černými sazemi. Sažete! Ale že ti volřejvá medicínu humoši. Co to zase nějakej pasraný mráš? Jo? Co říká? Byli to do posledního staří muži, jejich běžný hovor byl jedinou nepřetržitou litaní, v níž si stěžovali na nohy, žaludky a záda, ale nebyli obyčejní, měli zvláštní vzhled. Bylo to v jejich očích. Jejich oči říkali, že ať to bylo kdekoliv, oni tam byli. Ať to bylo cokoliv, oni to udělali. A někdy i vícekrát než jednou. Ale nikdy ani za nic by se nekoupili nátelník. Taky přesně znali význam slova strach. No to přece bylo to, co při jejich spatření potkávalo ostatní lidi. Přál bych si, aby tady s náma byl hrbatej vince. Ozval se Kale prosparovač a bezmyšlenkovitě prohrábl oheň. No, je pryč, odešel a tím to skončilo. Zarazil ho bleskový podr Řekli jsme, Sakra, že už o tom nebude mluvit ne. No já, ale jakou cestou šel? Já jenom doufám, bohové, že mě se nic podobného nestane, to bych nepřál nikomu. No jo, máš pravdu, přikývil bleskový podraz. Byl to dobrý kluk, bral všecko tak, jak to po něm život hodil, tak dost. A pak se udusí sípitom jim. hele, všichni to vyjme, tak už konečně drž hubu. Večeře je hotová oznámil společníkům Kaleb a vytáhl z uhlíků kouřící plát, z nějž odkapával přepálený tok. Skvělej mrži steak, rozlížel se po ostatních. A co pan krasavec? Všichni se obrátili k nepopiratelně lidské postavy opřené o nedaleký balvan. Nebyla příliš zřetelná vzhledem k provazům, je byla omotána, ale bylo vidět, že je oblečena do čistých a dosti pestrých šatů. Tohle však nebylo místo pro pestré oblečení. Tady byl kraj kůže a kožešin. Cucák Vilda popošel k oné pestré věci. – Hele, já ti vytáhnu alespoň roubík, sděloval pestrému balíku. – Když mi slíbí, že nebudeš hrát, Vyděšené oči zatěkali zaufalesem a tam a pak roubíkem opatřená hlava několikrát přikývla. Tak dobrý, teď si sně svůj skvělý mraží, no, kousek. Pokračoval v konverzaci cucák Kvilda a vytáhl již několikrát zmíněný kus textílie postavě z úst. Jak si jen můžete dovolit unést mě a vlézt celou cestu, až začal okamžitě minstrel. Tak hele, přerušil ho Cucák Vilda. Ani jednomu z nás se moc nechce fláknout ti jedno za ucho, když takhle začneš, ale když to jináč nepůjde, tak buď rozumný. Rozumný, když mě unesete a. Cucákvilda Kvilda zasunul bez dalšího slova roubík na původní místo. Takovej, zahraškudla, zabručel, dokonce ani nemá harfo. Co je to za pitomýho barda, který nemá ani harfou? Akorát tuhle malou dřevěnou věcičku, co vypadá jako, když rozjízneš hrnec. To je ale blbý nápad. Tomu se říká loutná. Vysvětloval huhlavě Kaleb s pusou plnou mrože. Cože ta? to? Loupná? Loutná humoši. <laughs> Jasně, že jsem loupil. Ale hlupy, to je na zpívání písniček. Dámám, nedal se odradit Kaleb. Jako o a tak. Romantika, chápeš? Horda ten výraz znala, i když činnost, kterou obsahoval, byla mimo hranice jejich pestrých a zaměstnaných životů. To je úžasný, co taková písnička se ženskýma udělá, zamyslel se Kaleb. No, teda řeknu vám, že v době, kdy jsem byl já mladý, vrtěl hlavou bleskový podraz, tak když si někdo chtěl získat zájem nějaký holky, musel svýmu nejhoršímu nepříteli useknout tento nonc a dát jí to darem. Cože to fort? Opovídám, že za mých časů si musel svýmu nejhoršímu nepříteli useknout pindi páska a dát jí ho. Já... Na no já? Máš rycht, romantika je úžasná věc, přikyboval spokojeně humoš. Hele, a co jste dělali, když jste žádného nejhoršího nepřítele neměli, zajímal se cucák Vilda. – Tak si hold musel zkusit uříznout pindipáska někomu jinému a hned si nějakého nejhoršího nepřítele měl. Dneska jsou mnohem obvyklejší ketky. Bručel nespokojeně Kaleb. Podrst pozoroval loutnistu, který sebou cukal v poutech. Pořád nemůžu přijít na to, proč chtěl šéf, aby jsme tohle vlekli sebou. Ostatně kde vůbec je...